Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Wa man wala hama ba'd Yakudu syarih rahimahullahu ta'ala Berkata Syekh Ibn al rahimahullahu Dalam syarahnya terhadap uh, Lumat al <coughs> Qadama tuqsamu syahadatu bil jannah aw bil nar ila qismain ammatun wa khasah Setelah beliau menyebutkan tentang kaidah yang penting bahwa mempersaksikan kau muslimin apakah sebagai penghuni Syurga atau jannah Atau sebagai penghuni annar atau neraka Itu Landasannya adalah Syariat Dan tidak ada Andilnya e, Akal Pendapat siapapun Namun di sana yang ada adalah berharap dengan barakallahu fikum tentunya berdasarkan ayat dan hadis <tuh> ayat hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni jannah kan begitu ya sifat-sifat penghuni jannah demikian pula amalan-amalan yang mendorong memasukkan Seorang ke dalam jannah Hadis Nabi SAW juga yang menyebutkan Maukah aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Kalian bisa masuk ke dalam jannah Dan bisa membebaskan dari neraka Dari situ Barakawakalikim Kalau seorang yang tidak Atau belum Ada Rekomendasi Dalam arti kata Nabi menyebutnya tentang fulan di jannah, fulan di neraka dan yang tidak berarti apa? Kita berharap kalau secara lahiriahnya dia mengamalkan amalan kebaikan. Jadi semoga dia termasuk penghuni apa? Jannah. Sebaliknya seorang yang berbuat keburukan, kejelekan yang hal itu amalan amalan penghuni neraka ya kita khawatir tapi kita juga tidak bisa memastikan bahwa dia di neraka karenanya kembali bahwa seperti hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar setiap kebid'ahan itu sesat dan kesehatan di neraka itu jangan sampai kemudian barakallahu fikum kita dianggap sebagai penghafal satu-satunya hadis tersebut Dan surga itu milik kita Neraka itu milik orang lain Bukan Kan sering ya muncul Memangnya surga itu kalian saja yang menghuni Kami itu neraka Ya bukan demikian Tapi kita khawatir Dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat banyak inovasi, pembaharuan dalam agama ini kita khawatir. Kan amalan itu kan ada standarisasinya. Syariat menetapkan. Suatu amalan yang jumlahnya ditetapkan tidak boleh kita menemah dan mengurangi. Contohnya salat maghrib kan begitu. Maghrib ditetapkan tiga. Tidak perlu kita bertanya, Loh, kenapa sih kok tiga kan begitu. Demikian pula sifatnya ruku itu sebelum sujud. Tidak boleh kita merekayasa bahawa sujud itu kita dahulukan. Tempat haji itu di mana? Di kaabah. Tidak boleh kita ganti tempat lain. Demikian pula waktu. Seperti maghrib itu kalau matahari sudah terbenam. Kan begini. Tidak boleh dikerjakan di waktu lain. Itu namanya apa? Baru tidak boleh kita keluar dari hal itu. Baik. Tetapi disimpulkan bahawa persaksian dikatakan siapa yang masuk ke dalam jannah dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka itu terbagi dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Fal'amatu hiya almu alaqatu Bill was Kalau penilaian secara umum, persaksian secara umum adalah hal yang kaitannya, hal yang hubungannya dengan sifat. Mithlu an nashhad bi kulli mu'min bi annahu fil jannah. Contohnya, dengan sifat umum kita persaksikan kita persaksikan dan kita bersaksi bahwa kaum mukminin itu dijannah kan begitu, iya. Karena kalau sampai ditanya orang mukminin tempatnya di mana, enggak tahu, mungkin bisa jadi di neraka. Enggak boleh seperti itu. Kaum mukminin dijannah, iya. Kaum mukminin dijannah. Tapi kalau kita ditanya, loh kalau si Fulan yang itu di mana, nah itu yang kita katakan apa? Muay tidak bisa kita mengatakan begitu. Tapi kaum mukminin dijannah. Kan begitu. Kaum mukminin di jannah. Bi anna fil jannah au likulli kafirin bi annahu fin nar dan juga kita mengatakan setiap orang kafir di neraka. Setiap orang kafir di neraka. Au nahu zalik atau yang semisal min al-ausaf allati ja'alah syari'u sababan lidukhul jannah Atau au nar atau yang lainnya yang mana syariat itu menjadikan sesuatu amalan sebagai sebab dengannya masuk jannah, dengannya masuk neraka. Adapun yang khaslah yang khusus, ya al-mu'allah kau tuh Kalau umum sifatnya global, orang-orang mu'min di surga, orang-orang kafir di neraka, itu umum, kan begitu? Adapun khusus adalah kaitannya dengan individu. Individu, mislu. An-Nashad li syaksin, mu'ayyan. Kita mempersaksikan seseorang. Bi'annahu fil jannah. Bahawa dia di surga, syurga. Aulih syaksin mu'ayyan bi'annahu fil nar. Atau kita menyatakan bahawa si pulang di neraka. Falahu ayyinu illa ma ayya wa rasu tidak boleh kita mengatakan syifulan itu di jannah atau syifulan di neraka kecuali yang memang apa Allah dan rasulnya apa tentukan syifulan di mana tempatnya syifulan di mana tempatnya demikian kalau al muayyinuna min ahil jannah di sana ada pihak-pihak yang syariat menyatakan Si fulan di jannah, si fulan jannah. Al-mu'ayyanun min al-jannah. Orang-orang yang mereka itu barakatikum dipersaksikan di jannah kathirun cukup banyak. Minhum. Al-ashrah al-mubashiruna atau mubashiruna bil jannah. Sepuluh orang yang diberikan kabar gembira masuk jannah. Wahhusu bihadlwas dan dikhususkan kepada mereka itu dengan sifat ini dianna an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jema'ahum fi hadisin wahid. Kenapa ko ada istilah sepuluh orang yang disampaikan berita gembira bawa di jannah? Boleh tidak kita menambah yang lain? Boleh tidak? Boleh. Dengan catatan tidak dimasukkan dalam hadis ini kan begitu. Maka dikatakan muayyanun Orang-orang yang dikhususkan. Siapa 10 orang yang masuk dalam jannah? Kan begitu. Siapa orang yang dikatakan 10 orang masuk dalam jannah? Ada Nabi Ibrahim di situ? Kan tidak ada ya? Di mana Nabi Ibrahim? Fil jannah kan begitu. Ada Nabi Musa di situ? Kan tidak ada. Para ambiak, para rasul tidak ada. Kenapa diistilahkan Sepuluh orang Masuk dalam jannah Karena Nabi menyebutnya dan dikumpulkan dalam satu hadis. Terkumpul dalam satu hadis. Faqala Abu Bakar fil jannah Wa Umar fil jannah Wa Uthman fil jannah Wa Ali fil jannah Wa Talha fil jannah Wa Zubair fil jannah Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah Wa Sa'ad Ibn Abi Waqas Fil Jannah Wa Sa'id Ibn Zayd Fil Jannah Wa Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Fil Jannah Rawaah Al-Tirmidhi Wa Sohaha Al-Bani Begitu Nabi mengatakan Disabut orangnya Fulan di Jannah Fulan di Jannah Fulan di Jannah Waqad sabak al-kalam Alal khulafa al-arba'a Wa amma al-baqun Fa Fi hadha al-bayt dan uh, pembicaraan masalah khalifah yang empat atau nama nama empat orang pertama sudah kita sampaikan. Adapun yang lain disebutkan wasa'adu atau wasaidu wasa'adu, wabnu aufin watalhahu, sa'id wasa'adu wabnu aufin Wa wa'amir wa wa wa wa fihirin, amir, tabarakalalikum. Dari bani Fihir, Wa Zubair, Zubair yang disebutkan di situ, ibn Awal. Kata Talha, wahai ibn Abdullah, Talha bin Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah, min bani Tamim, min bani Tamim, ibn Murrah, ibn Murrah. Ahadu atamaniya asabiqin ilal islam Talha bin Ubaidillah Termasuk Salah satu delapan orang Yang pertama kali masuk islam Talha bin Ubaidillah Deretan orang-orang Yang dikatakan Delapan orang yang Pertama-tama masuk islam Qabla yawmal jamal Qabla atau kutila yawmal jamal Terbunuh pada yawmal jamal Yawmal jamal Barakulahikum waq'ah waq'ah ah bermakna satu kejadian yang semoga Allah azza wa jalla yaitu menjaga kita akidah kita keyakinan kita berkaufikum walaupun serabuhir kita terhindar dari peperangan sementara fasatul jamal yaitu kejadian perseteruan yang dikatakan antara Ali dengan Aisyah mereka manusia Sabarakawfikum tapi mereka terselamatkan dari sisi keimanan dan akidahnya. Jadi jangan sampai kita menjadi para pembiji dan penilai. Kok bisa ya sahabat itu apa? Berseteru kan begitu ya. Itu harus kita jaga lisan kita. Kenapa? Karena Allah menjaga keimanan mereka. Menjaga barakawfikum siapa siapa mereka. Meskipun mereka tidak lupa dari apa? Sebuah kejadian, sebuah kejadian. Baik Al-Habib Ubaydillah terbunuh pada Yamul Jamal. Fi Jumadil Akhirah. Pada bulan Jumadil Akhirah yang dikatakan sanah 33 dan Hijrah. Beliau meninggal pada usia 64 tahun. Kemudian Zubair wa huwa Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam min Bani Qusai, min Bani Qusai Ibnu Kilab. Zubair, dia ibnu atau ibn ahmati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zubair itu putra bibi Nabi. Putra bibi Nabi. Insafah Yumal Jamal, Zubair ibn Awam beliau mengurungkan, mengurungkan diri dari ikut berkecimpung, berkecimpung dalam perang Jamal. Dalam perang Jamal. Angkitali Ali. Dari memerangi Ali. Dari memerangi Ali. Beliau mengurungkan diri. Tidak ikut uh, membatalkan. Membatalkan dalam ikut andil dalam perang tersebut. Falakiyahu Ibn Jumus. Tetapi Barakulatikum. Di situ ketemu dengan seorang yang bernama Ibn. Jermus faqata lahu Dipunuhi Dipunuhlah ya. Zubair Fi Jumadil Aula Fi Jumadil Aula Pada bulan Jumadil Aula Iaitu tahun 36 Dengan usia 62 tahun Atau 67 tahun Kemudian yang berikutnya Abdurrahman bin Auf Min Bani Zahra Ibn Kilab Tufiyah Sanah Sintin wa hijrah Setelahnya ialah Abdurrahman bin Auf Beliau meninggal Wafat pada tahun 32 Hijriah eh, Hijriah Dan berusia 72 tahun Wadufi Nabil Baqi Dan beliau dimakamkan Di kuburan Baqi Sebagai salah satu perihal tentang pendidikan yang luar biasa oleh pemerintah Timur Tengah sampai kepada para tentaranya. Jadi sempat dalam satu perjalanan umroh kita membimbing para jamaah dan berziarah ke makam bagi ke makam bagi. Tentunya disitu banyak para sahabat kan begitu banyak para sahabat. Dan bahkan sebagian menyebutkan seperti Imam Malik juga dimakamkan eh, di situ. Eh, di sana ada makam-makam yang barakatikum situs. Ya, dikatakan situs. Yukal. Dikatakan. bahwa ini makamnya fulan, makamnya fulan, makamnya fulan. Kan begitu. Tapi untuk dipastikan siapa yang mengetahuinya. Suatu saat kalau kita melewati eh, salah satu makam yang dijaga oleh tentara. Makam. Salah satu makam yang jaga tentara ada yang menyematkan bahwa ini kuburan Fulan Orang sudah apa? Orang sudah membenci bahwa ini kuburan fulan. Yaitu dari kalangan sahabat. Barulah kala kita tanya kepada tentara, ya mungkin dengan bahasa kita lah, satuan bahasa kita. Mohon maaf, kami ingin bertanya, orang-orang menamai ini kuburan siapa? Kepada tentara tadi kan begitu ya? Kita sampaikan. Ini kuburan ini orang-orang menyampaikan orang-orang membenci ini kuburan siapa menamai kuburan siapa kata tentara tadi silahkan dinamai nama siapapun boleh dari orang-orang soleh kan begitu ya silahkan apa artinya yang bisa kita simpulkan tidak kemudian justru mendukung oh ini kuburan fulan harus dihormati kan begitu ya coba kalau di tempat kita mungkin kena marah ya penunggu kuburan seperti itu ya yeah. akan kena marah tapi jujur bimbingan tauhid agar seorang tidak mengkultuskan kan begitu ya sampainya faham tauhid kepada mereka baik <tuh> Faham ya bisa tadi ya jadi sampai dalam kondisi tidak ingin apa para penziarah tadi mengkultuskan ya silakan Anda namai siapa saja yang Anda sukai kaum muslimin yang ada kan begitu baik Kemudian Saad bin Abi Wakas. Saad bin Abi Wakas. Wahai ibn Malik. Min bani Abd Manaf. Ibn Zahrah. Awal man rama sah. Tiada bila. Saad bin Abi Wakas orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali apa? Ramazan fisabilillah. Mata fi qasrihi bil aqiq. Beliau meninggal di tempat tinggalnya, di rumahnya, di kediamannya. Al Aqiq ada 10 anbiyal min Madinah, kurang lebih sepuluh mil dari kota Madinah. Banyak para sahabat, pejuang-pejuang Itu Allah takdirkan meninggalnya Di atas tempat tidurnya, di rumahnya Subhanallah, begitu Padahal mereka berusaha Seandainya bisa meninggal di mana? Di medan pertempuran Kan demikian Tapi tidak Allah takdirkan meninggal di situ Nah Waduhi Nabil Baqi demikian pula beliau dimakamkan di Baki, Meninggal pada tahun 65 Hijriah ya atas usia 82 tahun sa'ad bin abi waqas yang berikutnya sa'id ibn zaid wafu ibn zaid ibn amr ibn nufayl kana min as islam <tum> beliau termasuk orang-orang yang dikatakan deretan pertama dari kalangan orang-orang yang masuk Islam wafia bil aqiq Wadufina bil Madinah. Juga sama beliau meninggal di kota Aqiq Dan dimakamkan di Madinah. Pada tahun 51 Hijri. Ma'am. Ya. Nah, kurang lebih pada usia 70-an tahun. Kalau Abu Ubaidah. Wahua Amir. Yang disebutkan pada. Potongan baik tadi. Sa'idu wa Sa'dun. Wabnu 'Aufin wa Talhatu. Wa Amiru Fihrin. Wa Amiru Fihrin. Wazdubairu al-Mumaddahu Wazdubairu al-Mumaddahu al Abu Ubaidu wa Amir bin Abdullah, Amir bin Abdullah, Ibn jarrah Min Bani Fihrin Min Bani Fihrin Min As-Sabiqin Islam termasuk deretan orang-orang yang pertama kali Masuk Islam Tufiyah fil-Urdun Fi Ta'uni Amwas Beliau termasuk yang terkena penyakit kolera pada wabah ta'un di Ordon di Syam, di Yordan waktu itu menimpa atau tertimpa e, kepada mereka wabah yang disebut dengan apa? ta'un awas atau dengan bahasa kita kurang lebih penyakit kolera Nah, pada tahun 18 Hijriah ya, dengan usia 58 tahun قال اللهم اني شهيد وما نشهد له النبي صلى الله عليه yang nabi persaksikan di jannah ialah Hasan wal Husain wa Thabit bin Qais. Al Hasan wal Husain wa Thabit bin Qais. Qala an-nabiy al sallallahu alaihi wasallam Al, al, al Hasanu wal Husainu sayyida sababi al jannah. Rawahu Tirmizi. Demikian pula qala an-nabiy fi Thabit bin Qais innaka lasta min anhinar. kata nabi kamu bukan penduduk neraka kamu bukan penduduk neraka walakin naka min ahli al jannah tetapi kamu sebagai penduduk jannah itu kepada sabit ibn qais baik qala al muayyanun min ahli fil kitab wa selesai kita dari orang-orang yang dikatakan apa dikatakan sebagai penduduk jannah secara umum maupun secara khusus. Secara umum maupun secara khusus. Adapun yang dikatakan disebut dinyatakan sebagai penduduk neraka oleh Al-Qur'an maupun Sunnah berikut. Qala minal muayyanina bil Qur'an. Abu Lahab, Abu Lahbin, Abu Lahbin. Wa huwa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Amun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk yang dikatakan fikum Secara khusus Dinyatakan sebagai penghuni neraka Adalah Abu Lahab Abu Lahab Yang bernama Abdul Uzza Bin Abdul Muttalib Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dinyatakan oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka Wamro'atuhu dan juga istrinya, bahwa Ummu Jamil, bahwa atau wahyay Ummu Jamil, Ummu Jamil Urwa, Urwa bintu Harbin bin Umayyah, Urwa bintu Harbin bin Umayyah, anak Abi Sufyan, saudara kandung daripada Abu Sufyan. Saudara kandung daripada Abu Sufyan. Yaitu pada qawlu ta'ala tabbad yada abi lahab celakalah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Wamro'atuhu. Wam dan juga istrinya. Disebutkan dalam tafsir Barakallahu'alaikum, keduanya berseteru. Keduanya apa? E, bersyarikat. Bersama-sama ...bahu-membahu untuk mencelakakan Nabi SAW... ...dan memerangi Nabi dan memusuhi Nabi. Nah. Dan sebagian, Barakulahikum... ...seperti pihak-pihak yang... ...mengatakan bahawa paman-paman Nabi... ...tidak boleh dicelak... ...bermakna tidak boleh kita mengatakan paman Nabi di neraka... Karena kalau sampai menyatakan Paman Nabi neraka itu menyakiti Nabi Sementara para ulama menjelaskan Paman Nabi ada empat Dua Yang mengikuti beliau Dan dua yang tidak mengikuti Siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib Dan Hamzah Bin Abdul Muttalib Itu Paman Nabi, Hamzah fikum, Dua-duanya nampak Nampak Terutama Hamzah bin Abdul Muttalib Pembelaannya kepada Nabi SAW Dan terbunuh Pada apa? Perang Uhud Demikian pula Abbas bin Abdul Muttalib Ayah daripada Abdullah bin Abbas Yang kedua Yang tidak mengikuti Nabi Siapa itu? Hmm? Abu Lahab dengan siapa? Abu Talib Ayah Ali bin Abi Talib Ayah Ali bin Abi Talib Tolak. Itu orang-orang yang diprasaksikan oleh Al-Quran dikatakan sebagai penghuni neraka. Tabat yada abilah bimwatab. Ma'agnahum alhuwa makasab. Jadi seluruh apa yang diupayakan tidak ada manfaat dan artinya. Tolak. Kala bua minal muayyanin bisunnah. Adapun yang dinyatakan sebagai penghuni neraka, tetapi berdasarkan sunah Abu Talib, Abu Talib, wuha Abd Manaf bin Abdul Mutalib, wuha Abd Manaf bin Abdul Muttalib. Abdu Muttalib. di kauli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib penghuni neraka yang paling ringan azabnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib wa huwa muntailun bina'lain yaghli minhumma dimaghu yaitu beliau memakai dua sandal dua terompah dua sandal dari api neraka yang dengan mengenakan dua sandal tadi. Menjadi mendidih otaknya. Allahumma salimna salimna. Itu dikatakan yang paling ringan. Paling ringan. Tentang adab. Ialah. Adab yang diberikan kepada paman beliau. Nabi berdoa. Tetapi yang Allah izinkan. Takhif. Di peringan adabnya. Tidak dikeluarkan. Dan Abu Talib binar. Abu Talib apa? Berbeda dengan kum syiah Mereka membela mati-matian Siapa bilang Abu Talib di neraka Abu Talib Islam Karena itu paman Nabi Sebab itu Barakulafikum Tidaklah kemudian Barakulafikum eh, Lepas daripada bimbingan syariat Taib Hadis tadi diliwatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tadi diliwatkan oleh Imam Bukhari. Wa minhum. Amr bin Amir ibn Luhay. Al-Khuzai. Di antara yang juga dinyatakan sebagai penghuni neraka ialah. Amr ibn Amir ibn Luhay. Al-Khuzai. Kala Nabi SAW. Anhu. Nabi menyatakan tentang orang ini ra'aituhu yajrru an'amahu am'ahu am'ahu di neraka kata nabi aku melihat dia menyeret ususnya dia menyeret-nyeret ususnya di neraka kata nabi aku melihat amr bin Amr ibn duhai al-khuzai itu menyeret ususnya di neraka rawahul bukhari Barakulahikum itu yang berkaitan dengan Tafsil e, Tambahan rincian Poin yang ketiga Dari pelajaran yang hari ini kita sampaikan Yaitu Kita tidaklah mempersaksikan Kaum muslimin secara khusus Individual Apakah dia dijanah demikian pula kita tidak Mengkhususkan orang-orang kafir di neraka kecuali yang memang syariat. Syariat apa? Mengkhususkannya. Baik. La hadaluh poin yang berikutnya, barakallahu fikum beralih kepada poin yang lain e, berkaitan dengan sikap alus sunnah. Sikap alus sunnah, la ahadan min ahli al-qiblah bizanbin wa la nukhrijuhu an islam bi'amalin. Yaitu poin barakallahu kita tidaklah diperintahkan mengkafirkan seorang pun kaum muslimin Atas dosa yang mereka perbuat Dan juga tidak boleh kita Mengeluarkan mereka dari Islam Atas amal dan perbuatan Yang mereka lakukan Sahih Kita baca ya secukupnya ya Allah rahimahullah berkata Ibnu Qudamah Al-Maghdisi la nukafiru ahadan min ahli qibla bidambin wa la nukhrijuhu 'anil islam bi'amalin Kita diajarkan untuk tidak mengkafirkan siapapun Jadi kalangan kaum muslimin atas dosa yang dia perbuat Berbeda dengan kaum Khawarij kan begitu Orang Khawarij mereka punya pemahaman bahwa iman itu satu keutuhan yang dikatakan la yatajazza Iman satu keutuhan Sehingga kalau sampai ada perbuatan-perbuatan Yang mengotori keimanan Berarti apa? Kafir dia Jadi kafir Barang siapa yang mengamalkan satu amalan Yang mengotori kepada keimanannya Langsung difonis dia kafir Itu siapa? Khawarij Kalau Mata Zila bimbang Manjilah, Dia bukan mukmin, Dia juga bukan kafir Kalau saya kafirkan dia masih mukmin. Kalau kita katakan mungkin dia melakukan perbuatan kafir kan begitu, tapi di neraka sepakat, di akhirat sepakat, dua pihak ini, kawarik dengan mautazila sepakat bahawa apa, bahawa keduanya bersepakat dalam hal para pelaku dosa itu di neraka. Nah, dan termasuk yang menghasung faham mautazila ialah apa, MTA, ya, mautazila. Gaya-gaya Muqtazilahnya itu kental. Contohnya seperti mentafsirkan Quran. Kan begitu ya. Mana? Akwal. Mufastirin. Juga pengingkaran kepada syafaat. Tidak ada nama syafaat itu. Pengingkaran kepada seher. Muqtazilah. Permainan kepada apa? Rakyu. Iya. Seher. Kemudian apa istilahnya? terkena Kerasukanci. Kerasukanci. Coba dilihat pada statement-statement uh, daripada orang-orang MTA ataupun gurunya siapa bilang orang itu bisa kena apa biasanya santet atau sihir. Bok tolong datang ke saya supaya saya itu disihir atau disantet, kan begitu? Tak ya. percaya. Padahal dahil ada Al Quran menyebutkan sihir ada sejak zaman siapa? Para Nabi kan begitu ya? demikian pula di zaman nabi juga disebutkan dan syariat membimbing bagaimana seorang menjaga dari pengaruh-pengaruh bahaya seher. kan begitu syafaat juga demikian bahwa dari kiamat nanti akan ada syafaat ada syafaatul uzhma ada syafaat-syafaat khusus seperti syafaatnya nabi kepada berkofikhu abu thalib padahal yang namanya syafaat itu kan ada syaratnya apa Idnullah lil lilmasyuk lahu. Izin Allah kepada yang disyafaati. Harusnya bertawahid. Kan begitu ya. Seorang itu akan mendapatkan syafaat dari orang yang memberi syafaat. Ya, seperti penghafal Quran. Memberi syafaat. Mujahidin. Seorang yang berperang di jalan Allah. Meninggal wafat di medan pertempuran. Memberi syafaat. Anak kecil yang meninggal memberi syafaat. Kan begitu. Dengan catatan yang diberi syafaat orang yang bertawahid. Kan begitu. Ya tidak. Orang Islam orang yang bertohib. Kalau orang kafir mendapat syafaat tidak? Ya tidak. Misalnya ada orang kafir, orang tuanya kafir, anaknya baik penghafal Quran Muslim, Bisa memberi syafaat kepada orang tuanya? Tertolak. Mendelang dia syarhu, hendaknya ulla bi'innya kan begitu? Tabarak Allah Subhanahu Kenapa Nabi SAW Bisa memberi syafaat kepada Pamannya yang kafir? Apa jawabannya? Itu khususiyah bagi beliau. Khususiyah bagi beliau dan itu pun tidak sampai kemudian kepada perihal. Demikian pula wala nukhrijuhu anil islam bi'amalin. Kita juga tidak diajarkan. Tidak dididik. Dengan faham. Radikal. Mengkafirkan seorang mukmin muslim berpikir buat dosa atas dosa yang dia lakukan dan juga mengkafirkan seorang atas tindakan dan perbuatannya. Kita tidak akan apa? Semata-mata atas apa yang dilakukannya kok kemudian dengan itu kita katakan apa? Dia keluar dari Islam. Kalau wanara al-hajj wal jihad maadhiyan ma'a ta'ati kulli imamin Poin yang lain adalah kita memandang, kata beliau, kita memandang bahawa yang namanya haji demikian pula jihad itu berlangsung bersama ketaatan kepada setiap pemimpin yang sah di negara itu. Jadi, barakalafikum, seorang jihad itu harus izin dengan apa? Walil amr jihad juga harus izin walil amr demikian pula peribadan haji perizinannya kalau pemerintah mengizinkan sehingga barakawakikum haji-haji yang dikatakan dengan paspor gelap mohon maaf ini bukan ajaran alusun iya yeah. walaupun murah yeah. walaupun murah nah karena berhaji memandang berhaji demikian pula dalam berjihad itu bersama kepada taatukul limamin birran kana aw fajiran apakah pemimpin saat itu seorang yang memang baik atau tidak baik tetap harus izin kepada apa kepada imam atau ulil amr wa salatul jum'ah khalfahum salat Jumat di belakang mereka boleh sah dan hukumnya boleh dan sah hukumnya pada sebagian orang kan begitu ya masa tadi waktu salat Jumat yang mengimami Bapak Presiden saya ragu dengan keislamannya nah kenapa Anda tidak meragukan keislaman Anda sendiri kan begitu ya? baik qala anas qala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mu'allif mengangkat sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang diriwatkan oleh Imam Abu Dawud sebagian memberikan taklid bahawa hadis ini zu'if qalan nabiya sallallahu Alaihi Wasallam talatun min asril iman tiga hal termasuk prinsip keimanan tiga hal termasuk prinsip keimanan al-kafu amman qadala ilallah yaitu seorang untuk tidak membunuh, kaf Menahan Menahan, tidak boleh membunuh Tidak boleh memerangi, kalau orang itu Sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah Karenanya, barakatikum Pada kejadian Zaid bin Zabid Manakala beliau memenggal Seorang yang katanya Kan begitu ya Yang katanya Berlindung di atas kalimat La ilaha illallah, kan begitu ya Diingatkan Aqadalda Nafsan, kat kala lah inalillah. Apakah kamu membunuh seorang jiwa yang sudah mengucapkan La lah inalillah? Dijawab oleh Zaid bin Thabit, aku bunuh karena dia berlindung dari tebasan pedang tadi dengan kalimat itu. Kali kedua diindungi, kali ketiga dipenggal. Kata Zaid bin Thabit, aku menilai hari itu seolah-olah aku baru masuk Islam, begitu ya? Aku baru masuk Islam. Penyesalannya yang luar biasa. Ini termasuk akidah lusuna. Seorang kalau sudah mengucapkan la ilallah untuk tidak kemudian apa? Untuk tidak kemudian kita bunuh dalam hal, -hal peperangan juga tidak boleh kita apa? Perangi. Walla nukafirhu bidhambin. Walla <tik> nukafirhu bidhambin. Dan kita juga tidak mengkafirkannya karena sebab dosa yang dia lakukan. Dosanya besar dosanya sudah banyak dan dia sering. Masa tidak dikafirkan kan begitu? Ya jangan. berarti ustaz kurang tegas kan begitu ya. Kurang tegas menghukumi. Kafirkan saja itu. Daripada ngulang-ngulang. Lah memang syariat itu Anda yang mengaturkan begitu. Baik. Tidak kita kafirkan seorang karena sebab perbuatan dosa wala nukhrijuhu min islam bi'amalin dan juga tidak kita keluarkan seorang karena satu amalan dari Islam wal jihadu madin منذ balaganiyallahu azza wajalla dan jihad itu berlangsung sejak Allah utus aku hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal sampai nanti umat memerangi dajjal terus perang masih apa diperintahkan layuptiluhu jauru jairin dan tidak menjadi batal, tidak menjadi batal baktal barakulafikum toatnya seorang kepada penguasa manakala mengomadu jihad gara-gara imamnya pemimpinnya itu orang yang tidak baik begitu layuptiluhu jauru jairin Walaupun adilin dan juga tidak dipengaruhi. Oh, kalau imamnya adil, saya ikut berjihad Kalau imamnya tidak baik, saya tidak ikut tidak. Tetap tidak ada perbedaan. Wal imanu bil akodar dan prinsip yang ketiga ialah beriman kepada takdir. Tapi boleh alam ada pun syarah yang ada kita sampaikan mungkin pada pertemuan yang akan datang kita yang Alsewojar semoga beberapa hal yang tadi telah kita sampaikan memberi manfaat kepada kita semua Insya Allah dipahami ya Nah baik mungkin ada iskal mengingatkan tentang tadi ya pada eh uh, pembahasan al-Hasan anahu Al ya Al-Hasan Al atau Al-Husain, Al-Husain yang dikatakan Kutila fikar bala, fi Karbala fi Asyri Muharram Hussein terbunuh pada 10 Muharram di Karbala di Karbala karenanya kaum syiah mereka menganggap bahawa tidak sah sholat seorang itu kecuali dengan beralaskan kepada apa tanah yang dicetak dikeraskan kemudian diistilahkan dengan apa tanah dari Karbala Bumi yang suci itu hanya gaya, gaya merasa bela sungkawa yang besar. Seandainya Barakawafikum itu diseragakan mestinya kan tanah Madinah, iya Di situ ada Nabi, iya tidak? Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Umar kan demikian? Tanah di Uhud Madinah. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib Kan begitu Iya, Itu yang pertama Yang kedua pada 10 Muharram Mereka juga menyebut dengan istilah Izra'idul Ghadir Hari Di mana mereka meratapi atas kematian Husein Dalam hal tersebut Itu sampai seorang Ibu Kadang-kadang melukai bayinya Bayi didukai Dalam rangka mengenang mengenang karena apa Hussein dibunuh sampai dipenggal lehernya dilepas jadi jasadnya darah tersimbah tentunya kan begitu nah mereka ingin mengenang jadi pada tanggal 10 Muharram kaum merayakan raya hari raya bergabung bergabung tentang perihal kematian Hussein bergabung tentang kematian Hussein dan mereka melukai jasad-jasad mereka dan mereka katakan karena niatan kami niatan kami yang ikhlas bahwa ini dalam rangka untuk apa istilahnya bela sungkawa atas kematian Hussein sehingga pisau yang menusuk badan kami kepala kami tidak terasa berarti kan kebatilan ya kebatilan yang kedua bahwa Hussein termasuk apa syahidun nasyuhada Hussein termasuk syahid nasyuhada yaitu sahabat yang terbunuh syahida terbunuh syahid sementara di sana banyak sahabat-sahabat yang muda ayahnya Ali bukankah terbunuh kan demikian sahabat Umar seandainya mereka tidak menganggap Umar tidak menganggap Utsman Umar Utsman juga terbunuh kan begitu Alip anggaplah ayahnya, ayah kandungnya Ali. Bukankah terbunuh? Kenapa juga mereka tidak memperingati pada bulan Ramadhan di saat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib? Lalu melakukan seperti yang mereka lakukan pada tanggal 10 Muharram Ashura yang disebut dengan Idul Qadir. Sayangnya, Bapak Selamat di akhir-akhir sekarang ini acara-acara itu diselenggarakan. Dan mendapatkan rambu penjagaan dari pemerintah. Yang sebelumnya mungkin acara ini tersembunyi. Tapi sekarang banyak tempat-tempat yang terang-terangan mereka merayakannya. Fendabihu. Syiah. Mereka menyusup. Dan taqiyah. Mereka pelaku sesungguhnya terhadap pembunuhan Hussein tetapi mereka bergaya sebagai seorang yang meratapi atas kematiannya meratapi atas kematiannya sehingga dalam bab ini ahlu sunnah tetap menjelaskan kepada kaum muslimin menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kaum syiah bahayanya kaum syiah Wallahu wallahualam itu yang ingin kita tambahkan pada pertemuan kita kali ini semoga memberi manfaat kepada kita kita akhiri, wassalallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, akhiru da'awana, anilhamdulillah arbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.